Uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda Dobro dan Ja sam Krešimir Gotlin I izuzet nam je čas biti drugi na drugom U postavljanju Guinnessovog rekorda Tijekom mojih 30 plus godina Na hrvatskom radiju Imao sam sreću Pratiti neke od najvećih sportskih događaja Na svijetu pa ću u svojih 15 minuta Govoriti po 11 olimpijskih igara na kojima sam bio. U današnje vrijeme digitalizacije svatko od nas barem je jednom na društvenim mrežama uz pomoć prijatelja otputovao na neko egzotično mjesto. Nekada nije bilo tako. Naša generacija u drugoj polovici 20. stoljeća gledala mahom američke filmove u kojima su bogati amerikanci putovali svijetom, odsjedali u hotelima, a mi smo o tome mogli samo sanjati. I barem na taj način, dok svijet još nije bio globalno selo, zaviriti u neki daleki kutak ove še prekrasno plavo zelene kugle. I ne, neću nabrati rezultate jer to se radi u nekim drugim formatima i za neke druge potrebe. Mi ćemo ovdje putovati od Atene preko Torina, pa za Peking, onda malo do Vancouvera, nakon toga u London, Sochi, Rio de Janeiro, Chang, Tokio i opet Peking, pa Paris. Vežite se, poljećemo zapravo baš i ne. Te sada već daleke 2004. godine veći dio naše ekipe u neodveć daleku Grčku putovao je zrakoplovom, a manji dio automobilom. Ja sam se odlučio za ovo drugo. Pretpostavio sam da mi se neće puno puta preužiti prilika putovati cestom preko Srbije, Makedonije do Grčke. Ispostavilo se da je to bila točna pretpostavka. Od kraja domovinskog rata nije prošlo tada ni 10 godina, pa je sama vožnja kroz Beograd i cijelu Srbiju u to vrijeme bila prava mala avantura. Srećom Bez nekih veći problema, ako se izuzme poneko trubljenje ili pak mrki pogled vozača s kojim bismo uspostavili kontakt očima. Nakon napornog puta spavalo se snom pravednika, opijeno vrućenim zrakom, prožetim mediteranskim mirisom koji jasno govori gdje jeste. Moćna Atena, nekada najveće središte znanja i edukacije, a i danas, unatoč neprestanoj krizi, imam dojam da Grci dobro žive. Poneviše na Staroj Slavi, ali ne smije se zaboraviti ni njihovo gospodarstvo. Brodovlasnici, vlasnici, prehrambena industrija i umjeće preživljavanja u danim okolnostima, nakon gotovo mjesec dana velikih vrućina u Ateni, došlo je vrijeme za odlazak za kući i razmišljanje hoću li ikada više nazočiti najvećim sportskom događaju na svijetu. Nije trebalo dugo čekati. Sljedeće olimpijske igre nakon Torina, nakon Atene bile su u Torinu 2006. godine, dakle za dvije godine Kostolići su tada bili u punoj formi, Torinsko platno dom moćne autoindustrije, novi ljudi novi doživljaji, a kao netko ko ne obožava zrakoplove i na ovaj sam put otišao autom Krećemo rano ujutro, pred nama je put od nekih 700 km, cesta dobro poznata preko Ljubljane, Trsta, Milana i Etona za neki desetak sati, nakon nekoliko stanja na talijanski Espreso na mjestu događaja. Većina naših zadataka bile u stotinja kilometara od Torina u udaljenom skijelištu sestriere. Nema veze, autocesta je gotovo cijelim putom, ali naš auto nije bio loš, skiješka destinacija solidna, ali po Europi ima i dosta boljih. Na kraju nismo ni nakon dvadesetak dana provedenih u Torinu uspjeli vidjeti torinsko platno, ali ostalo je pregrž dojmova s najvećeg sportskog događaja na svijetu, ovaj puta zimskog. Slijedi Peking 2008. Do te godine nikad nisam odlazio na tako daleka putovanja Europa, nešto malo Sjevne Afrike i to je bilo to. A sada, ni manje ni više nego Peking, Kina, milijarda i pol stanovnika, kineski zid, zabranjeni grad, pekinška patka. Uskičenost je bila velika, no do Pekinga se ipak mora avionom. A što sad? Želiš li vidjeti Peking? Nemati druge. Leto 12 sati i to noćni. Kako se približavalo jutro, tako smo se i mi približavali odredištu, a leteći nekoliko sati iznad Kine, jasno nam je dalo do znanja koliko je to velika zemlja i kolika je ta pustinja koju morate preletiti da biste stigli do glavnog kineskog grada. U novije vrijeme sagrađeno je nebrojeno puno visokih nebodera pa se vizure Pekinga u njegovu središtu ne razlikuju puno od neke zapadne metropole pa ili New Yorka. Nasuprot tome, tek na rubovima grada dobijete dojam što je prava Kina tisuće minijaturnih kuća u kojima vidite koliko život može biti težak i koliko malo vrijedi. Nakon putovanja na daleki istok Međunarodni olimpijski odbor odlučio da će naša iduća destinacija biti daleki zapad Vancouver, Britanska, Kolumbija, Kanada. Kako volim iznenađenja, zapravo na karti nisam niti pogledao gdje je točno smješten Vancouver, već sam jednostavno predpostavio da led do njega od Minhena vjerojatno traje neki 6 do 7 sati, kao primjerice do New Yorka. Pretpostavka je bila kriva. Toliko je trebalo led do našeg međusljetanja u Toronto i onda još toliko do zapadne kanadske obale. Idemo u Whistler, skijalište koje je tih godina proglašeno najboljim na svijetu. Skijaški staza kao priči i poseban šampanj Powder Snow. Specifičan samo za taj dio Kanade zbog zraka punog vlage s tihog ocijana koji je blizu. I zaista snijeg je poseban, potpuno drugčiji nego u Europi staza ima nevjerojatno puno, ali to ipak nije tolika razlika da bi iz čistog mira čovjek preletio desetak tisuća kilometara. Ako vas ipak iz bilo kojeg razloga put nanese do tog, kako kažu, najboljeg skjelišta na svijetu, uz odlične staze svakako biste trebali otići na vožnju pick tu pik gondolom koja povezuje dva brda udaljena više od 3 kilometra i to bez međustupova. Ujednom ste trenutku na 436 metara visine i ako vam to još nije dovoljno uzbudljivo, onda odaberite gondolu koja ima stakleni pod. Specifičnost Vancouvera su pak nebrojni hidroavioni koji neprestano lete u mnogobrojna kanadska zabačena mjesta. Nakon Britanske Kolumbije, moja sume olimpijska putovanja odvela u Veliku Britaniju točnije u njezino samo središte London. Olimpijske igre vrlo su zahtjevani veliki projekt, no od toga su se kolovoza u Londonu s devet milijuna stanovnika, one lagano utopile u svakodnevnicu bez velikog stresa za domaće, ali i milijune turista iz svih dijelova svijeta. Većinu naših putovanja Londonom obavljali smo javnim prijevozom. Mreža double dekera, podzemne i klasične željeznice, pa i žičare iznad O2 arene podsjećaju na organiziranost mravinjaka i sve funkcionira više manje besprekorno. Zašto zapravo voziti automobil krivom stranom kad pouzdano znate da ćete primjerit se vlakom od stanice San Pankras do olimpijskog stadiona svakog dana stići za točno 17 minuta. A u cestovnoj guži, dok 9 milijunskog grada, nikad ne znate gdje ćete zapeti. A u javnom prijevozu možete gledati nepoznate ljude koji ponekad pocičali na programirane strojeve. Što zbog točnosti vlakova, što zbog tempa života koji zasigurno nije lak. Dvije godine kasnije stigao je na red i moj prvi odlazak u Rusiju led do Moskva, zatim i do Crnomorskog Rusima dubljeg džepa omiljenog ljetovališta Sočija. Dodriše, mi smo nam uputovali na zimske olimpijske igre. Smješteni u obalnom gradiću Adleru, udaljenom nekih 50 km, zapravo i nismo imali dojam da su igre zimske. No kad je nas posao vodio na obližnje planine Krasne Apoljana, itekako smo stekli taj dojam. Putovanje modernom željeznicom njemačke proizvodnje, sagrađenom za olimpijske igre, svakog resije dana ostavljalo bez daha. Ne toliko zbog ultrabrzog vlaka, koliko zbog ambijenta u kojem je sagrađena pruga. Iako to i nije bilo nužno, tistotinja kilometara većinom tračnice prolaze mostovima, nadvožnjacima, viaduktima, tunelima. Ima se može se. Povratak led od Sočija do Moskve ruskom nacionalnom avion kompanijom koja srećom posjeduje novije zrakoplove zapadne proizvodnje. One manje ruske kompanije koje lete na njihovim domaćim rutama lete svime i svačime. Do iduće olimpijske destinacije putovali smo 34 sata. Od toga u zraku 15-ak pa nismo letili baš bilo čime. Avion za 500 putnika ili desetak velikih autobusa. Nije loše. Tko se ne bi veseli odlasku u grad gdje je plesala djevojka na Ipanemi koji je toliko puta toliko lijepo prikazan u filmovima. Prvi odlazak u Južnu Ameriku, moj prvi odlazak, prvo Sao Paulo, zatim još jedan kraći od sat leta do Rio de Janeiro. Uvijek se spomenju te brazilske favele, ali oni koji žive u njima, barem imaju kakav takav krov nad glavom. Tisuće ljudi žive na cesti pod kartonom, to nam jasno daje do znanja koliko i tamo život malo vrijedi. Kako vas neće opljačkati, to ne za neki veliki iznos kada mu je i tako svejedno hoćeli završiti u zatvoru ili će se i sutra probuditi pod kartonom. Odlazak do legendarnog stadiona Marakana također je posebno iskustvo. Da bi se stiglo do njega, mora se proći kroz jednu od najopasnijih i najpoznatijih favela. No srećom, imamo policijsku pratnju. Ne. To definitivno nije grad u koji bi poželio otići turistički. Dovoljan mamac nije ni odlična klima u kojoj ima toliko egzotičnog graslinja, ni prekrasne plaže, ni grandiozni tip Isusa, i šećerna glava. Krenuli smo kući na put ovoga puta od 36 sati razmišljajući kako nam je iduće putovanje totalna suprotnost. Daleko istočna zemlja, reda i blagostanja. 2018. godina. Prvi olimpijski led iz nove zračne luke u Zagrebu. Lijepo izgleda i bilo je krajnje vrijeme da i mi imamo reprezentativnu zgradu koja je prozor u svijet. Jest mala, ali barem više nije kao da dolazimo ili odlazimo s nekog oronolog autobusnog kolodvora. Prvi i put da leteći na istok ne krećemo prema zapadu. Prvo je odredište nakon 5 sati provedenih u zraku Doha, pa nakon malo hodanja po zemlji još jedanje sati u zraku da bismo stigli do Seula. Stigli smo u Južnu Koreju, zaobilazimo taj grad s 20 milijuna stanovnika i krećemo u Pjongčang. Vožnji autobusom prepunim LED rasvijete i golimim zvučnicima za partijanje mladih. Odredište su nam planine Putokazi na Korejskom. Google Maps u tom dijelu svijeta ne radi, a mi misli da idemo u zemlju najnaprednije elektronike. Jedino što nam je palo na pamet kao razlog odsutnosti Google Mapsa jest blizina Sjeverne Koreje. Odlučili smo provjeriti kako to zapravo izgleda na toj 38 paraleli takozvana razvojačena zona. Ne. Nije to bio pokušaj nekog ekstremnog ratnog turizma. Turističke ture svakodnevne su kako za domaće, tako i za strance. Provjere jesu rigorozne, ali vrlo brzo shvatite da se iz toga razvio dobar turistički proizvod. Doveduo su vidikovac na vrhu brda s velikim staklenim zidom kroz jedan kroz koji jedan vojnik pod šljevom, naravno kamerom, zumira svoje sjevernokorejske kolege, a vi sve to gledate na velikom ekranu. Na golemim zvučnicima od zvanja K-popa, južnokorejska moderna glazba kojom susjedi susjedima žele dati doznanja koliko se kod njih bolje živi i koliko su oni s druge strane zaostali. A oni ipak pa njima vraćaju istom mjerom i tako prolaze dane. Jeduće igre trebale su biti 2020. no pojavila se korona, pa je taj Tokio ipak bio 2021. Tada najveća urbana cijelina na svijetu sviše od 35 milijuna ljudi. Biće gužve prva nam je pomisao, a kad ono gužve nema. Nemoguće. Nevjerojatno, ali istinito. Žile kucavice poput naše Slavonske u Zagrebu na svakom kilometru i to na tri kata. Asfalt savršen, bez zakrepa, najviše hibridnih automobila, tek pone potpuno električan. Znaju li možda Japanci nešto što mi evropljani ne znamo pa nisu ni počeli s bezglavom elektrifikacijom automobila? Iako nam podzemna koje mi niti nemamo, ne dolazi točno u i ako nam zgrade nisu ni kao njihove garaže, iako u samom toki ima barem pet mostova poput našeg tada baš otvorenog pelješkog, naš opušteni mentalitet ne bi mogao živjeti po tim pravilima. Japanac je staložen, miran, staće u red i neće pitati zašto stoji. A mi... Mi ćemo pronaći način kako izigrati sustav, kako s četiri puta manjom plaćom mahom tvrditi da živimo bolje od njih, nećemo čekati u redu. Nakon prvih 14 dana ograničenog kretanja zbog koronavirusa, krenuli smo od najpoznatijeg raskržija na svijetu Šibuje preko spomenika vjerne akite, hačika, skytavera do poznatih japanskih hramova ali i trgovačkih centara. Nije gdje nas nije bilo, sve čisto, uredno, mirno, posloženo do najmanjih detalja, ali... Hvala će do idućih igara i ta korona proći, razmišljali smo tada. Nije, još je bilo i lošije. Korona se razbuktava, a Kinezi nisu odgađali termin i stigli smo nakon samo pola godine na 24. zimske olimpijske igre u Pekingu. Moje jubilarne desete dolazak u sablasno praznu golemu zračnu luku, stižu letovi isključivo povezani s olimpijskim igrama, ukrcavaju nas u hermetički zatvorene autobuse, pod policijskom pratnjom, voze u hotel, zimske su igre, ali, jeliba baš moralo biti 17 stupnjeva u sobi. Hotel Shangri-La, je to neka provokacija? Shangri-La je inače sinonim za mjesto za savršen život, a mi ćemo idućih dana živjeti očigledno u zlatnom kavezu. Ne možemo ni do obližnje trgovine, hotel je opasan, ogradom visokom 3 metra kamerama i policajcima na svakih 50 metara. Možemo hermetički zatvorenim autobusom do pres centra i borilišta na brdima udaljenim 5 sati autobusom. 5 sati do posla i 5 natrag. Srećom bio je vlako i uri 350 na sat. Korona je u potpunosti diktirala naš boravak u Kini. Olja će u Parizu za 4 godine biti bolje. Srećom bilo je. Grad svjetla je odmah na početku spektakularno otvaranje olimpijskih igara koje se prvi puta nije održalo na stadionu nego na trgovima, ulicama ali i rijeci, seni. Na glavni francuski grad tog se danas sručila neviđena kiša, nezadovoljnje nekim dijelovima ceremonije, kasnije su komentirali kako je zbog toga i nebo proplakalo. No, sve je to palo u drugi plan, kada su krenula natjecanje, osim u Parizu, odrežano su i u 16 drugih gradova širom kontinentalne francuske surfanje, pak ni manje, ni više, bilo na 15 tisuća kilometara udaljenom Tahitiju. Iako sam prije, prije Gara desetak puta bio u Parizu, nikada nisam imao vremena otići na brh Eiffela oktornja. Uvijek su bile velike gužven puta, uspio sam i to. S obzirom da je ta znamenitost bila kulisa nekih natjecanja, ljudi bez akreditacija ili ulaznica nisu mogli priči, pa su i gužve bile znatno manje. sva Tonja, na otvaranju je Selindi, on zapjevala himnu ljubavi Emocije na vrhuncu. Stotine kilometara metroa, prigradskih željeznica, autobusa, funkcionira inače savršeno. Uđete na sasvim desetom arondismanu i eto vas za čast primjerice na legendarnom Champs-Élyséesu. Prestižna venija po mnogima je najljepša na svijetu. Milano i kortina vidimo se uskoro, bit će to moje 12. Olimpijske igre. U novoj godini želim vam puno zdravlja, veselja i dobrog radijskog programa.